Православна церква була рядом сільською радою. Біля цієї ради завжди було багато людей, які туди приходили по різних справах, і, дожидаючи своєї черги чи якогось доручення, ради чого їх викликали, розмовляли між собою. Поміж тих людей були й комуністи. А один незнатний чоловік, з якого ніхто не сподівався на такі мудрі слова – Проходив біля церкви, зняв капелюха, зупинився, перехрестився, надів капелюха і пішов далі мимо сільської ради. Всі ці люди бачили його, як він віддав пошану Богові перед його храмом. Коли він наблизився до них, з гурту цих людей обзивається директор школи і вслух всіх людей звертається до нього. — Товаришу Козан, — то було його прізвище, «Чому ви біля того дому скидали капелюха і хрестилися, а біля цього, показує на сільську раду, так не робите? Вони ж з однакового матеріалу побудовані». А той чоловік відповідає, «Пане директор, а чому, коли ви цілуєте свою паню, то цілуєте в губи, а не, пробачайте, у задні місці?» Директор не сподівався на таку влучну відповідь тільки закліпав очима, розгубився і наче стовпів. А Козан те сказав і пішов собі далі, не чекаючи відповіді від пана директора. Чи люди сміялися тоді там з директора, не знаю, бо там не був. Можливо, і не сміялися, бо то такий час був, що за таке можна було дорого поплатитися, але після того десятки років. Всюди поміж людьми, де пригадували той випадок, за животи хваталися від сміху. Ця людина по прізвищу Казан, нічого іншого примітного не створила між людьми, ще трохи пожила і померла. А її влучне слово залишилося жити. Ось я і в Америці після шестидесяти років згадую ті слова. Я хочу вас чогось навчити, мої внуки-правнуки. Хто знає, в яких обставинах ви можете жити? Знаю, що прийдуть пори, коли ім'я Боже буде знову у ганьбі і зневажено. Ніколи не дозволяйте собі відноситися зневажливо, чи чого гірше глумливо, до будь-чого, в чому наречено ім'я Боже. Хоч би там було і не все на своєму місці, не так, як ви розумієте, якщо ви перед Божими ворогами, те має ціну, як належне до релігії. Не допоможіть їм ганьбити те, бо гривниво відноситься до такого. В нас на Україні був випадок, коли безбожники руйнували церкви і використовували їх під склади і конюшні, в одному селі задумали зняти з церкви Христа. Але цього ніхто не хотів робити. Всі люди боялися Бога, вчинити таке безчинство по відношенню до церкви. Сільська влада все звеличувала плату за таку роботу, щоб хтось полакомився на гроші і те зробив. З часом знайшовся один, що погодився зняти Христа за великі гроші. І хоча те було нелегко зробити, але він зробив те. Коли отримав ті гроші і приніс додому, поставив їх на стіл, і повернувшись в інший бік, що там робив, його дочка, маленька дівчинка, дотягнулася до стола, взяла ті гроші і пірвала їх. Вона не усвідомлювала ще, що вона робила шкоду. Коли її батько побачив те, в гніві вдарив її і так вдарив, що вона там же померла. Це так Бог допустив. Він, той чоловік, коли зрозумів, що він натворив, залишив Бету дитину у хаті і вийшов у сарай і повісився. Він зрозумів свою першу і другу помилку, що дійшов до того, що жити не зможе більше. А його дружина в той час, коли він виходив мимо неї з хати, купала маленьку дитину у ванні на кухні і чула, як він незвично виходив з хати. Відчула серцем, що щось негаразне. Вийшла за ним, а він вже висить. Поки вона його там знімала, він оказався мертвим. Вона загаялася біля нього, а коли вбігла до хати, та маленька дитинка, яку вона залишила куплю без маминого догляду, барахталася, перекинулася і втопилася. Вона понесла її в другу кімнату, а там і друга донечка мертва. Трудно собі уявити, що та бідна мати пережила. Цей випадок Нагнав страху на всіх людей, не тільки в тій місцевості, але всюди. І вам тут, в Америці, я наказую: не протягніть руки своєї, не дозвольте устам своїм щось гамбливого говорити на те, що належить в очах безбожних людей до Божого, на чому ім'я Боже. Вони безбожники, роблять те по необачності, а хто їм допомагає в тому. З тих, хто належний до релігійних людей, це дуже ганьбиті ім'я Боже в їх очах, і Бог не оставляє так. Навіть з цих декілька випадків, які я описав, ви виразно бачите наслідки за таке зухвальство. Людям релігійним, які заблуді і не розуміють істини, потрібно говорити, роз'яснюючи їм Боже Слово. Це нам наказано Господом. Але і це робити до тих пір, поки вони приймають, поки хочуть зрозуміти. А коли вже насміхаються святого і ганьблять Божу істину, тоді вже не можна кидати святині їм під ноги. Це зовсім інше від того, про що ми говорили, вище. Перед лицем безбожників ми повинні разом з іншими, хто б вони не були, захищати все те, що в очах безбожників належне до релігії». Неправдиві звинувачення церкви Десь в 1967 році на нашу церкву і взагалі на увесь Божий народ Буковини впала велика ганьба, яку навмисне сфабрикували атеїсти та безбожники. В тих порах в них було дуже модно чорнити віруючих різними злорадно придуманими неправдивими фактами, у скопках. що служителі Іванських церквів наживаються багатством ж пожертвованих у церквах грошей, будують собі цілі вілли і розкошують них та дозволяють собі різні непристойності служителям Ченкі. І такі вигадані історії, які не мали ніяких підстав під собою, друкували в газетах, журналах, а ще гірше, з такою неправдою виступали по радіомовленню. Це робилося навмисне, щоб очорнити церкву. Люди проте чули по точках радіомовлення, які майже насильно повинні були мати у кожній хаті. А також всюди, в державних установах, конторах, а в післявоєнні роки навіть на вулиці, у всіх громадських місцях, на ринках, вокзалах, торгових крамницях, біля контор, де тільки накопичувалися люди, і по цих гучномовцях все це транслювалося. Люди те слухали і думали, що то правда, і обурювалися на віруючих. Якщо дехто із тих сіл чи міст, де проживали ті, про яких говорилося і друкувалося, знали, що то неправда, що просто так на них наговорюють, то від цього тим, хто говорив і друкував, не було стидно. Але за те і їхню користь так багато людей, які не знали тих, про кого говорять, думали, що то все правда. Що тільки не говорилося і не друкувалося про віруючих. Що вони чинять пропаганду проти радянської влади, що вони вороги народу, тому що вони йдуть в ногу разом з усіма, бо вони проти світлого комуністичного майбуття. Навіть, що вони страшна ізовірська секта, яка приносить дітей в жертву Богові. І це все говорилося на висоті державного авторитету. Порівняйте тепер ви своє життя, де вас поважають за те, що ви віруючи, з тим життям, де нас Усі обдурені такою пропагандою, зневажали і обурювалися, як на страшних ізувірю. І дякуйте Богові, що вам набагато краще. І ось у такій обстановці розрекламували на всю Україну, що член нашої Кам'янської церкви п'ятидесятників вбив жінку, щоб принести її в жертву. Він дійсно був арештований, сидів у тюрмі. А фотографії якихось кусків м'яса, ніби жіночого тіла, показували всюди на підприємствах перед робітниками, яких спеціально збирали, щоб їх інформувати про так і зувірську подію, щоб нагнати на віруючих ненависті серед людей. Щоб таке ви почули сьогодні, оголошено по радіо, і узнали, що той, хто це зробив, зловлений, знаходиться в тюрмі, ви би теж повірили і обурилися». Так те впливало і тоді на людей. Довго тягнулося слідство, після чого був в обласнім місті Чернівцях показовий республіканський суд. Він проходив у величезному залі клубу залізнодорожників. В ньому назбиралося стільки невіруючих, що ніяк не могли вміститися в залі і залишилися на вулиці. Для них спеціально виставили гучномовці, щоб весь процес суду чули все скупчення народу, що обступило той клуб. Віруючих в залу, не впускали, ніби тому, щоб народ у злобі не побив їх. А вони ж робили цю ненависть, самі роздували ненависть між людьми на віруючих, а опісля вже, ніби їх оберігали, щоб їх не вбивали люди, а вони просто не хотіли, щоб ті були на суді, віруючи, щоб там хтось не обізвався проти свавілля суддів. А я особисто був поклеканий на той суд як свідок і був присутній в першому ряду. Поруч зі мною був присвітер нашої церкви Воробець і старший присвітер по області Сідлецький та ще декілька з наших служителів. Вони були поклякані, як відповідальні за свої громади керівники, і все обурення народу було проти них. Це було дуже важко і небезпечно. Мене покликали тому, що той підсудний був мій сусід через дорогу. В мене допитувалися, що я про те знав, чому не перешкодив такому відбутися. Я відповідав те, що насправді було, що ніхто з нас про таке не знав, що ми почули про те, тільки коли всі заговорили, що такого серед віруючих ніхто ніколи не робив і не робить, що я, як сусід, знав ту людину як з найкращої сторони, що він по своєму характеру не здатний на вбивство навіть при самозахисті. Але нам говорити багато не давали. Вони спішили завершити своє діло, і він був засуджений до вищої міри покарання, розстрілу, не дивлячись на те, що судовий процес юридично був невірний. Коли підсудному дали слово, щоб він розповів, як він те робив, він говорив правду, що він її не вбивав. А про жертвоприношення у нашій вірі ніколи ні мови, ні думки не було, щоб таке робити. То суддя тоді підніс йому його протоколи, які він підписав після закінчення слідства, і запитав, «Це ваші підписи?» Він відповів, «Мої». Суддя далі запитує, «То чому ви підписали одне, а зараз нам розповідаєте інше?» Він відповів, «Тому що мене заставили таке підписати». Якщо судовий процес був за правду, то після такої заяви підсудного суд повинен був припинити свій процес і шукати Хто мав право заставити людину підписати неправду, за яку вона підлягає під розстріл? Під муками катування, коли вже так важко, що і жити не хочеться, скоріше би померти, чим переносити такі муки, Неважко цього добитися, що людина підпишеться. І за те, що не було, лише би все закінчилося. Це добре розуміли всі, тим більше судді і прокурор. Але справи не переглянули. Продовжували суд і винесли невинні жертви страшний вирок. Були другі моменти в доказах проти підсуднього, які ніяк не вкладувалися в здоровий глузд. Ті докази були до смішного необдумані теми, хто розписував той сценарій, як про те мало говоритися між людьми. Наприклад, було заявлено правоохоронними органами судові, що підсудний – був затриманий біля залізно вокзалу станції Чернівці з валізкою в руках, в якій виявилося м'ясо його дружини, яке він ніс до річки Пруд, щоб там втопити. На суді перед всіма фігурувала та валізка, як речовий доказ. Вона була маленькою, сантиметрів сімдесят, була абсолютно чистою, ніде не було ніякого найменшого сліду від крові була відкритою і добре було видно, що вона не була використана в таких цілях. І якщо вже дійсно комусь би було потрібно переносити 80 кілограмів м'яса,